hadith yang mulia tersebut kita mengetahui bahwa diantara faedah yang besar dari ziarah kubur itu ialah pertama untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mengingatkan kita kepada kampung akhirat bahwa kita suka atau tidak suka pasti akan mati dan akan masuk ke dalam kubur kalau kita mengambil faedah yang ini saja, berarti ziarah kubur itu umum. Baik kepada kubur orang Islam, istimewa. Maupun kubur orang-orang kafirin. Tetapi bacaannya berbeda. Antara kalau kita memasuki pekuburan orang Islam dan pekuburan orang-orang musyrikin, kafirin. Dari alul kitab dan seluruh sir. Ini yani kata Nabi Wasallam dalam salah satu hadis sahih dan hadis ini dikeluarkan dalam lima waktu berani Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seseorang kapan waktu saja engkau melewati kubur jadi kubur orang-orang musyrikin beri khabar gembira kan kepadanya akan azab yang sangat pedih misalnya kita lewat dan kita berkata bergembira untukmu akan azab Allah yang salat pedih atau rasakanlah azab Allah yang salat pedih ini ya? nah, ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin ya? semoga Allah merahmati al-syeikh, al-allamah bahkan al-imam Muhammad Nasir al-Albani yang menghidupkan hadis yang mulia ini di kitab beliau selesilah hadis-hadis sahih dan di kitab beliau tentang jenais, ahkamul janaiz wabidahuha hukum-hukum tentang janasah dan bidah bidahnya. Eh, ya. nah, ini faedah yang terbesar. Faedah yang kedua adalah mendoakan baik secara umum yang ada, yang ada di kuburan itu, jadi kaum muslimin atau secara khusus kubur-kubur tertentu, kubur orang tua kita atau uh, anak dan terus kawan dan Ya, nah. tetapi nah, itu ada. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Taala. Apa kalimat yang dimurkai oleh Allah Taala memerjanakan kalimat uh, bedah dan syirik, misalnya meminta-minta. Jadi perucapan atau perbuatan meminta-minta kepada mayit itu, mengusap-usap kuburan, berdiri sangat khusyuknya di hadapan kubur itu dengan disedakapkan kedua tangannya seperti orang berdiri di waktu salat dengan melundukkan kepala dan selesai dengan menaburkan kembang hadir Ya, nah ini semua بدعah dari syirkun billah syirik besar Allah yang banyak sekali dikerjakan oleh uh, kaum muslimin di dunia ini di antaranya di negeri kita ini kemudian dia pun mempunyai adat iaitu yani, tidak boleh safar mengadakan satu perjalanan khusus untuk ziarah kubur kaitu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam siap boleh yang sekarang ini begitu marah dari para penganjur bid'ah dan syirik mereka yang tidak ada niat kecuali abdul pulus mengambil pulus saja untuk mencari pulus itu ada apa? haa? Apa? apa tur ziarah yang tadi calon itu tidak takut di maraiki akhirnya tur ziarah kubur ke demak ke cerbon banten dan lain-lain tempat ini jelas sangat diharamkan dalam agama kita kalau ke kubur Rasulullah Saya tidak boleh kita siapkan kendaraan, kita siapkan bekal, mengadakan safar panjang khusus untuk ziarah kubur, apalagi yang namanya kubur yang disangka sebagai wari lebih minbaril awal, lebih tidak boleh lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berabi sabda: "Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat." Perayaan Aid Aid maknanya yang didatangi pada waktu-waktu tertentu baik hari bulan atau tahun dia terjadi pengulangan terus makanya dikatakan Aidul Fitri karena itu berulang terus setiap uh, tahunnya Rasulullah SAW tidak menyukai dan melarang umatnya untuk mendatangi kubur beliau pada waktu-waktu tertentu Walhal ziarah kubur sangat disukai dalam Islam, kerana dia memberikan dua manfaat yang besar bagi para penziarah itu pertama, mengingatkan kita kepada kematian yang kedua, iaitu yani mendoakan ahlul uh, kubur itu sendiri ini manfaat yang sangat-sangat besar, kerana kita mendoakan mereka, mereka bermanfaat insyaallah, dan kita pun bermanfaat, iaitu yani berpahala. Uh, memperoleh ganjaran iaitu yani perbuatan yang baik ketika kita mendoakan kaum muslimin yang masih hidup maupun yang telah uh, mati dan kerana doa itu sendiri adalah ibadah sebagaimana Rasulullah alaihi sallatu wa bersabda ad-do'ahu huwal ibadah doa itu adalah uh, ibadah kemudian Nabi sallallahu alaihi Wasallam membaca ayat وَدُعُونِ أَسْتَجِدْ لَكُمْ Min talaq falaku nistaya akan aku. Ijabahkan kata Allah taala. Halisinah Sahihil kuarful Imam Abu Dawud. Dan lain-lain Imam Imamahul Halis begitu banyak. Para Imam yang memulakan hadis yang mulia ini. Ada pun hadis yang terkenal. Yaitu doa bukhul ibadah. Doa itu adalah iaitu otaknya. Ibadah atau apa dia saya terjemahkan? Ya, Apakah ibadah dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi uh, Di Salat Bin Ba'if Salatnya uh, Ba'if Kerana ada sarang rawi yang bernama Abdullah Bin Lahia Rawi ini Ba'if Kecuali yang meriwayatkan dari beliau Salah sarang dari Imam Ia yani, uh, al abadilah yang bernama misalnya Abdullah bin Wahab Abdullah uh, bin Mubarak Ibn al-Mubarak ya. nah. apa yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin jelas bertentangan dengan agama kita dan penyimpangan, penyeleringannya secara besar-besaran yaitu tur ziarah kubur Sampai uh, beberapa waktu yang lalu saya mendengar puluhan ribu kaum Muslimin serentak untuk menziarahi kubur-kubur tertentu, kubur-kubur tertentu dia ziarah, yeah. ya, yeah. baru khobarade. Ziarah kubur saya tidak boleh safar Nah, berarti ziarah kubur itu yang ada dalam kota kita dan kita tidak bersengaja untuk mencari balapak di situ. Kalau sekarang misalnya ada kubur-kubur tertentu dalam kota Jakarta ini. Misalnya di... Apa? <tuh, bahwa. <tuh, bahwa. <tuh, bahwa. kubur yang ditangka orang besar. Eh. <tuh>. Ah, luar batang. Luar batang. Kemudian, internet, ya, yeah. ya, yeah. kuih samb, ah, asalnya, apa? Si mana? Adakah teror ini? Ya, bahkan diumumkan di radio itu, di arah subur itu. Ini jelas bertentangan dalam Islam. Kalau dia mencari Barakah dan disiapkan, dipersiapkan. Dan yang lebih celaka lagi mereka meminta-minta kepada majit itu. Dan kalau mereka meminta-minta kepada majit itu, dan itulah yang memang yang yang yang dikerjakan oleh semagian kaum muslimin. Ini adalah syirkul akbar Syirkul akbar syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Kalau dia telah mengetahui. Dan telah tegak ujjah atas dia. Tetapi perbuatan itu jelas. Ia perbuatan kufur. Dan perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia memohon kepada mayit itu. Memohon kepada Allah dengan perantara mayit itu. Meminta sesuatu. Misalnya mereka berkata, ya Allah. Dengan berkat. Atau jahat orang yang bermakam di sini sebagaimana diterangkan dan dicontohkan dengan baik sekali oleh pemimpin mereka yaitu Syahidil Abbas di kitabnya ya aqidah ahlussunnah waljamaah yang semaiknya kitab itu dinamakan ya aqidah ahlul bidah wal ikhtiraa dan uh, di kitab dia yang bernama 40 uh, masalah agama dicontohkan dengan baik agar kaum muslimin mengikutinya dengan mengatakan bahwa kita tidak menyembah uh, mayit disebut apa perbedaan mereka dengan orang-orang jahiliyah ketika turunnya Al-Qur'anul Al Karim ketika diutus ke Rasulullah uh, alaihi salatu wassalam orang-orang jegu itu sama sekali tidak mempunyai iqtiqat keyakinan wahai berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka itu adalah tuhan yang menciptakan mereka yang menghidupkan mematikan mereka yang memberikan rezeki kepada mereka sama ya, sekali tidak banyak ayat al-quran yang mengatakan Wala'in insallahu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulu sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi pasti mereka akan menjawab Allah berarti tauhidur rububiyahnya ada hanya mereka tidak memiliki tauhidul ibadah dan tauhidul asma was sifat apa yang dikerjakan oleh kaum kita ini sama persis tidak ada bedanya eh? Dan orang-orang jahiliyah pada zaman itu mengatakan bahwa berala-berala ini kami jadikan sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah Taala. Ta Ala lillahi d-dilul khalis wal-ladhina takhudu min duruhu awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahih zulfa إِنَّ اللَّهَ يَحْمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ أَلَا لِلَّهِ الدِّينَ الْخَالِصِ كتهويلة فقل كتحويل يان الله لبغي الله لدين الخالص أَجَوْمَ يَنْبِرْسِيهِ يَنْإِخْلَاسِ توحيه و عبادتي تنوط الدين itu maknanya ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah Ta'ala dan untuk itulah diutus sekalian para nabi dan rasul dan untuk ibadahlah manusia diciptakan sebagaimana Rabbul Karim kafurun kama khalaqthul jinna wal insa illa liyabudun tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu allaha watajni bitawhid tadzuru ja'mi kalathutus kepada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan para rasul itu untuk mendakwakan kepada manusia wa'budu allaha pertama yang kedua watajni bitawhid jadi dakwah para nabi itu asasnya dua memerintahkan manusia wa'budu allaha beribadah kepada Allah apa makna al-ibadah al-ibadah adalah mentazimkan Allah membesarkan, memuliakan Allah dengan penuh mahabbah, kecintaan dengan mengerjakan apa yang Allah tabarak wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang ini secara uh, umum secara uh, uh, khusus secara Secara tafsir, maksud secara terperinci, Makna ibadah itu, Sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, di Diantaranya oleh Syekhul Ismail bin Ta'iriyah wa Ta'ala, Di banyak kitab beliau, Di antaranya di kitab Al-Aubudiyah, Ibadah itu adalah, Satu nama yang mencakup segala sesuatu, Yang Allah rada'i, Dan Allah cintai kemudian dicontohkan seperti salat, zakat, berkata yang benar, iman kepada Allah, cinta kepada Rasul dan seterusnya dan seterusnya itu ibadah. Dari mana kita mengetahui perbuatan tersebut dicintai dan diridai Allah kalau bukan dari kitabnya yang mulia dan melalui perantara alisa al-ladina al-mulia Muhammad sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam. Oleh karena itu, al-'atran kita berulang kali untuk taat kepada Rasul dan jika engkau taat kepada Allah kecuali kita taat kepada Rasul. Man yuti'i ar-rasul faqad a'ta'a ya Allah. Barangsiapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Kata Allah walladzina attakhadhu min dunihi awliya' dan mereka yang mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Ya? Mereka berkata, man a'budu kami tidak beribadah kepada mereka. Ia yani kami tidak menyembah mereka. Nah, sekarang kita lihat apa yang diucapkan oleh kaum syirikin pada zaman dahulu ketika turunnya ayat yang mulia ini, dan apa yang diucapkan oleh mereka di bawah pimpinan di antara yang serajudin Abbas al-Mu'tariq, ya? sama persis serajudin Abbas di kitabnya mengatakan kami tidak. Berarti menyembah kepada orang yang bermakam di situ, mayit itu, kubur ini. Kami hanya meminta kepada Allah dengan perantaraan mereka, karena kami mempunyai aqidah bahwa orang yang mati ini mempunyai makom kedudukan di sisi Allah. Apa bedanya dengan orang jihadia yang kemudian orang itu mengatakan mereka mengatakan, il lilliyukaribulailallahu zulfa. Kecuali mereka yani yang disembah oleh orang-orang jahiliyah Yang berhala-berhala yang mereka buat Dengan tangan-tangan mereka itu Mereka maksudkan apa? Li yukurribuna ilallahi zulfa Agar supaya mereka berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Sekarang kita tanya, apa perbedaannya pada hakikatnya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Oleh karena itu, ijma' ulama ahli sunnah wal jemaah mendatangi kubur. Dan meminta-minta di kubur itu. Ya, tidak syak lagi syuruk al-akbar yang mengeluarkan uh, seseorang dari Islam itu. Dan ini lah yang sangat uh, disedihkan kita uh, sedihkan dan ditangisi oleh Islam itu sendiri kesyirikan begitu banyak uh, tersebar ya? jadi kesimpulannya ziarah kubur itu masyarakat tetapi dia mempunyai adab-adab dan tata cara yang diatur oleh agama, faedahnya untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan uh, Ahlul kubur Dan dilarang kita mengucapkan satu perkataan Atau perbuatan Yang bertentangan dengan agama Misalnya kita berdoa menghadap kubur Terlarang doanya harus menghadap Ke Qiblat Tidak boleh menghadap ke kubur Dan tidak boleh membangun kubur dan lain sebagainya Tidak boleh kita juga Berziarah kubur uh, Dengan mengadakan Safar khusus untuk mencari Barakah kalau kalau kita dari Indonesia ini Berangkat ke Madinah Dan mengingat untuk ziarah kubur Perjalanan itu adalah perjalanan ma'asiat dan haram Yang disyariatkan adalah menziarahi Masjid Nabi Al-Mulia Tidak boleh Seseorang berangkat Mengadakan safar Untuk mencari barakah dan fazilah Kecuali Tiga masjid Masjid Al-Haram, Masjid Nabi dan masjid Aqsa. Ini disyariatkan bahwa kita berangkat dari Indonesia ini untuk ziarah dan mencari barokah dan keutamaan di ketiga masjid itu atau salah satunya. Itu disyariatkan, bukan ziarah kepada kubur Nabi. Kalau kita ada di sana, ah, mungkin kita ziarah ke kubur ah, Rasulullah. صلى الله عليه واخا عليه وسلم طبيكم كل السلام يا حسين كان سيجره امريسي الله وقت صلاه العشاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان